200 теорій одного явища Особливим різновидом блискавок є кульові. На відміну від звичайних або лінійних, вони досі заганяють у глухий кут учених. Існує близько 200 теорій, що пояснюють це явище, але жодна не дістала визнання. Упізнати кульову блискавку досить легко. Зазвичай вона має форму кулі, що світиться як лампочка на 60-100 Вт. Значно рідше трапляються блискавки, схожі на грушу, краплину, бублик, млинець або лінзу. Проте різноманітність забарвлень просто вражає. Від прозорої до чорної. Але переважають відтінки жовтого, помаранчевого і червоного. Іноді кульові блискавки змінюють колір, як хамелеон. Температура може коливатися в межах від 100 до 1000 градусів Цельсія. Але при цьому люди, які зіштовхувалися з блискавками на відстані руки, украй рідко відзначали, що виходило від них тепло. Така сама загадка із масою цих дивних об'єктів. Якого б розміру вони не були, їхня маса не перевищує 5-7 грамів. Кольові блискавки належать до явищ, які з'являються де хочуть і коли хочуть, та коять усе, що їм заманеться. Так, раніше вважалося, що вони виникають тільки під час грози, супроводжуючи лінійні блискавки. Проте поступово з'ясувалося, що вони можуть з'явитися і ясної сонячної днини. Також раніше гадали, що блискавки ніби притягуються до місць високої напруги, наприклад, електричних дротів. Але було зафіксовано випадки, коли вони з'являлися посеред чистого поля. Більше того, іноді кульові блискавки незрозумілим чином виникають з електричних розеток або просочуються крізь щонайменші щілини, не залишаючи оплавлених слідів. Кульові блискавки можуть спокійно висіти на одному місці на невеликій відстані від землі або кудись мчати зі швидкістю 8-10 метрів на секунду. Ніхто не знає, що в них на думці, тому ці дивні створіння природи такі небезпечні. Зустрівши на своєму шляху людину або тварину, кульова блискавка може триматися від них далеко і поводитися мирно, але може напасти та обпалити. Після цього вона тане, наче нічого й не було, або із жахливим гуркотом вибухає. Коли кульова блискавка рухається, у повітрі чутно легкий свист або шипіння. Чи знаєте ви… Що головне правило в разі появи кульової блискавки не панікувати і не робити різких рухів, і тим паче не утікати. Блискавки дуже сприятливі до завихорення повітря, яке створюється під час бігу та інших рухів, і яке тягне її за собою.